Fermin Mouruzarekin, mintzatzen segituko dugu gaur Iruñan eta bihar miarritzen izanen baitugu, atabala aretoan, Bartzelonako dozuizidu Western Culture taldearekin, bere azken proiektua du olzaratuko, BEMAP mila betzunda Mazazpigei EUN izeneko proiektua, eta Fermin, herrenen dugu lan honetan kantu guziek beletrazasten den hiri baten izena dutela, ez da Bilbo, Bartzelon. Beirut, Buenos Aires eta diozunez gure munduko suminduraren haserriaren eta matxina den mapa bat marraztu nahi esan duzu lan honetan eta 1117 urtearekin errusiaren irautzari ere egiten diozu referentzia? Bai, interesgarriareri egitea orlako disko kontzeptual bat, iazbete ziren irautza sozialarren 100 e, garren, bueno, garren urte eta horri ere bai, benetan, ba, e, mugarri bat izan zelako data dataura, e, gizartearen historiareko aldaketa izugarria eman zelako. Eta horren urte muga horrekin, ba, horregatik izan zen bi map e, mila berrezen urtea gehi eun, ez? Beraz jartzeko bibienta mazazpian. Eta gero, autatu nituen amar, iriburu, be izkiarekin azten direnak. Beraz, ba, niretzako nahi nuena zen mapeatu, nola bait ere bai, bat, matxina da edo, edo injustiziaren ere bai, bat, tokiak eta, eta oiei baitare, harreta jarri ez. Nola baita, pabliken emik esaten zuenean, e, de bizait ez, diskoetan A aldea dago, baina gero baita ere badago beste B aldea, eta horregatik ba, B, e, B izkia haukeratu nuen, Horritu nintzen lako baita real, jaziran lan egitenari nintzen, egin manola zaten zidaten ba, momentu batean be ba, izkidekin hasten ziren zenbait te, iriburuetan egon zela harreta e, ez? Bate zera ipatzen zuten e, Bilbao, Belfast, Berlin eta Beirut. Bueno, justo lau iriburu oiek baita ere hartu ditut, eta eta ero beste, beste asko, bueno, ba, amar osatu arte, ez? Baina lengoa eta diskoa irikitzen duen kantua da Berlin, eta Ulrik Meinhoff bereziki ezkenitako kantu bat. Errandigu zu, horotera eh? zortzi data ezbana biloker proposatuko dituzuela, eh, bat diskaren aurkezteko horietan mugatuko zarete, ez da gehio izanen? Ez, ez, ez. Eh, Justo egon ginen esaiatzen hospitaleten dela gerri industrialan, Bartzalonako gerri industrialan dagoen herri eh, batean. Hor, eh, bai genuen lan bat askenean ja iri, ateak irekita, jendea gonbiatu ekin eta hola, baina erosotzu kontzertu eiek eh, leheno ipatu doa mesala Euskal Herrian bost eh, ditugu, gero beste bat eh, Bartzelonan primavera saun festivalean baina kalean izango da doainik, E, beste bat e, Galizieko Santiago egon postelan, eta beste bat, ba, ostegunean, Madrid, Madrid ego joi eslaban. Ezin dute ezer gehiago antolatu, ezudan ere ezer eskei eta promesan batzuk egon, harin ezelako Black Is Beltza pelikularekin, animaziozko pelikularekin, iraian aurkeztu behar dugu e, donosteko zinemaldian, urrian zinemetan ere bai izatea nahi dugu, eta, eta horrek, ba, nauka, Ez oso lanpetuta baizik eta... Arrapatuta. Arnazestuka. Bai. <laughs> Azmatikoan ezelako, egon, eh? egitegatik eh, txantxa errez bat. Baina, bai, gaineska nabil, bada eremu bat, gaineska ibiltzea, bada eremu bat esagutzen dudan oso ondo, baina, zenbait momentutan, ba, ba, hori, ez hor nago ia ia erortzear, eta horren ba, Ba, horregatik hori, asko ez da bakarrik hori, eta pelikularekin batera, Leno, Bilbon eta Bartzelonara gero itineratu zen, erakusketa, donostin ere bai, donostiko santzel, santelmon izango dugu, ekainaren amabostean inerogu eratuko dugu, mm -hmm. iraien logitamarrarte. Eta horne, ekainaren amabostean baita, liburu bat prestatu dugu, ba, horrein arte egindako uh, kintza guztiekin, ez? Belakiz beltza egitasmoa hasi asizenetikan, orain arte baitare, pelikularin artea erakusten dugu, eta un liburu hori baitari prestatu dugu. Eta hori niraierako, inbarku dugu baita ere, soñu banda, ososo musika, interesgarriagin dugulako, bereziki pelikularako, baina gero dago baita ere, ba, txau, edo Anatiju, eta Sonido gaio negro, eta hori norlako, musikari baita ere parte hartu dute, soinu banda, disko baita ere kaleratuko dugu. Beraz, badut lan izugarria, egiteko, eta gainera horri gehitu diot, egin baritu dan kontzertu hau bek. ni hasieran zi esan niela taldeko parta ideagoi, bartzen onakoi, esan nien niz sentitzen dut, baina, disko hain dugu baina gero zuzenean, ez. Eta azkenean kompormetitu nahi sortzi kontzertu hau behik egitera, oso gaizki datorkitea kontzertu hau egitea, baina bueno, gero beti kontzertu hau behik egitea, baina gero beti kontzertu hau behik egitea, gero ez dut zein ondo hey. e, komentatu egindu dala. <laughs> hemen gainera, e, ba, bon, era bakio genuenak egitea Euskalariaknik izan noen Euskalariaknik baditu deintzat kapitaletan eta paralelanean beste bat eta orrunba ba ba Euskalaria suseneko Eususienak e, festivalekoekin harremanetan jarri nintzen ba beti bueno gauza jakina dela ez sekulako harremana dugula mm -hmm. ni eus nikijen bisitatu dudan festivala EHZ da usteposto osia aldiz jaio ala hor eta eta orrun planteatu nieen, es, pues, bat egiten genuen. Etorrun ba bueno, ez den egingo gainera eh berez Zerberis egingo da, baina ez da festivala izango. Ba orrun ba oso posikari ziren, oso posikari ginen denok, eta orrun hori izango dira eta tabernetan adibidez zaie haiek egongo dira, komunikazio aldetikan baitare laguntu dute eta martxan Pizkat, olioztatu dute baita ere, makinaria hori, eta hori, ba, lantalde aurregon da martxan, ez? Beraz, mm -hmm. politizango da, eta berezia, ba, balkartzen gare beriz ere denok, eta HZ presentago, eta eta nire bai, ez? Beraz, lotura hori ez da eten, eta ez dut uste inoizetengo denik. <laughs> Musikan, e, mikroa eskuan, e, ikusi zaitu gu urte guzti hauetan, eta azken urteetan ere, ikusentzunezkoetan, e, ba, kameraren gibelean ez? Atzean, hmm. e, bi... Disciplina hauek, e, egokiak dira, zuk nahi duzun hori kontatzeko. Bai, ni baiti kontatzen du badagoela, prozesu natural bat, ez? Gero eta gehio sartzen zara batean edo bestean, baina ni aztena izenean jortaturekin e, berare bai, balenengo bioklipak hasi ginen kaleratzen ez? E, gero negu horiak e, e, Berkriston arreta jartzen zion baita ba, Ikuspegi e, Ikusentzun eksko ari Eta horregatik beste bestera bat Gineuken gauza kontatzeko ba, Disko galeratu genuen eta horrekin batera Radio Rajin, horrendikan kontzertu bat e, do, de la mantxen, Eman gabe Edo Errera deramantzen eman genuen kontzertua dena grabatu genuen Eta galeratu genuen Eta horregatik ba, ba, Beraz hori, ez? gero eta gehio sartu naiz Dokumental gintza beti gustatu izan zaiti zu garri sale amorratuan naiz Eta hor duen, ba, ba, zenbait aukera ateraziren, amaikako dokumentala egin nuen, gero aterazen aukera baita ere txekpoin roke egiteko, gero eskeniz zinaten jazirako eklana egiteko amaika dokumental herri alde bi urte zibilunitzen laurrekin. Eta jasneiz gelditu, ez? Ba, jarraitu dut, e, holako gauzak egiten, eta horrein ba, animaziozko pelikularekin e, nagoela. Beraz, e, esan dezake dana da, ba, musikak biltzen badu bai literatura edo olerki txikiak edo errelatoak eta orrelata musika, ba, ba sineman daukagu ia dena bilduta, es? E, dakagulako irudia, dakagulako musika, dakagulako interpretazioa, dakagulako e, gidoia, e, bueno, pues nahi duzuna, ba, tira, nahi duzuna, es? Ordon ba, ba itzela da. Ba asko, Gormin, plazor bat izan da.